а багавий і вправним порухом одним змахом махом руки вирізав серце звіра і взяв його в долоні. Тепер донести його нагору, донести самому без чиєїсь допомоги і ще завидно, аби предки добре бачили, як шанує їх молодий вождь, а разом із ним усі його піддані. Але донести – то ще не все, головне – Відкрити перед предками власне серце і впустити в нього всі їхні скорботні долі, яких вони зазнали за свого земного життя, а натомість сприйняти їхні заповіти, що їх вони посилають нащадкам із небесної далечині з царства теперішнього їхнього спочинку. Він уявляв себе спаком і заздрив йому. Молодий вождь мав до кого ходити на гору і від кого отримати віщий знак. Він же вкотре добувається вершини і вертається звідти ні з чим. Але іншої дороги наразі в нього нема. Вернувшись додому з поїздки до Києва, що принесла більше тривожних сумнівів, аніж певної надії, Наталка на найвиднішому місці прилаштувала папірець із Миколиним мобільним. Після останньої зустрічі, вже розсекреченим для неї телефоном, і дала собі слово тільки запам'ятати його, але не дзвонити до обумовленого часу. І тут же покапкувала себе «Чиста тобі жіноча логіка» намагатись утримуватися від того, що нагадує про себе щодня. Але нехай півтора місяця обіцяних Миколою вона перетерпить». Тим часом, аби якось перемкнути увагу на щось інше, напросилася до подруги в гості на дачу. Евеліна, що й не вернулася з США, з Міжнародного симпозіуму хірургів, отож виклала перед Наталкою кілька альбомчиків із фотознімками на тему «Америка і я». Ось вона на тлі статуї свободи, ось у неї за спиною знаменитий бруклінський міст, а тут вона по-приятельському розмовляє не з ким із державним секретарем наймогутнішої у світі країни. І поставила для частування привезену квадратну пляшку справжнього шотландського віскі. Навчила, як його пити. Одну частину віскі і дві – мінеральної води. Вони посьорбували те вельми приємне на смак піло. Наталка слухала Евеліну – і не зважала на захоплений тон розповіді подруги, бо знала, як та любить вимастити золотом усі кози, коли йдеться про неї особисто. Все порвалося вставити свої п'ять копійок у монолог учасниці недавнього симпозіуму на берегах Гудзону, але худко змирилася з роллю слухачки, що далі менш уважної і зацікавленої. І все-таки, лучшивши паузу, спитала. «А що там кажуть про нас? Україну там хоч знають?» Евеліна враз примінилась на обличчі. Щось там пригадала і раптом зайшлася сміхом. Наталка не сподівалась такої відповіді на зовсім несмішне запитання. «Уявляєш?» – пересміявшись, мовила подруга. «У Нью-Йорку на вулиці, почувши нашу мову, приклеїлися до нас негринята. Школярі питають, звідки ми?» З України? Знаєте таку країну? Знаємо. А де вона знаходиться, знаєте? Знаємо. В Африці. Ми так реготали. Наталка аж здригнулася. Не хотілося ображати володарку справжнього шотландського віскі. Просто промовчила, точніше, проковтнула. Що ж тут смішного, коли в Америці досі маю таке уявлення про твою країну? А може все правильно? Може, так воно й має бути? Чим цікаві ми світові? Кулаками братів-боксерів та скандалами у владі? Ото все. Нехай навіть та Америка запрошує наших лікарів на міжнародні симпозіуми. Показушний інтерес. Бо що справді цікавого і корисного може розказати колегам з багатого заходу хірургеса Евеліна. From Ukraine. Вона ж після інституту не тримала в руках жодного фахового видання. – А майора Мельниченка ви там не зустрічали? – намагаючись не видати роздратування і неминучої від нього іронії, – спитала Наталка. – Ти Наталю даєш? – знов засміялася Веліна. – Якби він вештався вулицями Нью-Йорка, його давно б застрелили. – Хто? – Ну, хіба я знаю? – Чого ж він сидить там під охороною? Важлива пташка, куди твоє діло? А Мирославу Гонгат забачила. Евеліна потяглася рукою до сигаретної пачки на столику.